Szervusztok, kedves hallgatók! A METI Heterovar 2012. április 29-én felveendő adását halljátok, ami a hetedik a sorban, Ö, és még nincsen neki címe, de majd mire odaérünk, addig lesz. Én Szedlák Ádám vagyok, magyar tanár. Én Póli Ferenc vagyok, és programozó vagy szociológus, már ezt sose tudom eldönteni igazán. Én a programozó elég... szociológus az ilyen asszimóvék, ezért ezt lássuk be. <gül> igen, igen. Három törvényprogramozók emberekbe és robotokba. De hagyjuk Gáspárba mutatkozni, bocsánat, én voltam. Ö, teljes nevet mondhatok, ugye? Aha. Jó, akkor én Körtesi Gáspár vagyok, és ö, bölcsészmérnök programozó. Na és ö, mindezt azért csináltuk, mert ö, kaptunk egy kedves megkeresést az iTunes-on, ha jól emlékszem, ami szerint is... Ö, kik vagyunk mi, és miért gondoljuk, hogy mi értünk ehhez az egészhez. Itt lenne az ideje bemutatkoznunk, hát ezért most aztán bemutatkoztunk. De mondunk még valamit magunkról? Vagy hát, akár komolyan is vehetjük ma ezt az egészet. Persze, egész csapatépítő játékokat szerveztünk erre a körre, most akkor mindenki talál magának egy becenevet, amit felír, felír a homlokára, és... És kelt, mondjad. Keresek egy sarkadó, amit beleállíthatlak. Szóval azt nem tudom, miért gondoljuk azt, hogy értünk hozzá egyáltalán, vagy gondoljuk-e. Mindenesetre engem ezért fizetnek, hogy értsek hozzá az origónak, vagyok a technológiai újságírója. És ez ilyen klasszikus Johnny Rotten, és legtöbben jobban tudnátok ezt csinálni, csak nem vagytok hajlandóak helyzet. Úgyhogy ha bárkint jó tech podcastot akkor szóljon, és majd hallgatjuk. Mindenképpen. Egyébként most van, -e? van egy... Tech podcast, ami egész jó, ami most indult, beszélő kockák a címe, iTunes-ban megtalálható, és e, ilyen, ilyen hosszan beszélgetős, tehát egy téma körül alaposan elementálnak a srácok, jó sokan vannak, és, és nagyon érdekes élményeket idéznek fel, innen, onnan, onnan. Szóval, aki nem az ilyen kis gyors, pörgős írekre vágyik, mint amiket mi próbálunk tolni, hanem a hanem az ilyen alaposabb, átbeszélt, élmény dolgokra, akkor, akkor hallgasson bele a beszélő kockákba. Ez most tulajdonképpen nem a bemutatkozás része, de hát végül is ez is benne van. A cross promóció egy kicsit. A kalapban. Én is voltam te mi több együtt a keltel. De már elmúlt. De már elmúlt, és én inkább onnan gyökeresztetem magamat, hogy, hogy ezt most már sok éve elmondom mindig mindenhol, hogy ezt többen tesszük, hogy ott voltam az Origo alapításánál, és aztán jó sokáig ott ezt kísérgettem is erre, arra, marra. Úgyhogy én ilyen internetveteránnak szeretem magamat beállítani. És most a napokban utána is néztem, hogy mióta internet ezek, és hát el se tudjátok képzelni, hogy milyen nagyon régen internet. Na, mondj itt számot, tegyél próbára. 1996. Na, ö, azt én is tudom adni egyébként. Csak én még annyival fiatalabb is vagyok hozzá. Volt egy duali SD-en a suliban, szintén ilyen 96 környékén. Ellenben az egy órán kettő darab fényképet lehetett letölteni, az F4 Phantom repülőgépről szintű volt. Amikor a Motavnetnek volt egy jellegű dolgai, és hogyha hatszor mentél, akkor adtak egy fél órád ingyen. Kimondtad az embetűs szót egyébként. Igen. Az Melyik? nem baj, az a, a matáv, ott... matáv, volt az a szó. Ja, hát igen. A bocsánat. Szétgébb... <gül> bocsánat, de módosítanom kell, nem azért csak, hogy mindenképpen én győzzek, de most itt megnéztem a levelezést a haverommal, aki emlékeztetett, és 1992. február. Te jó Isten, akkor tényleg nem volt semmi még. Igen, bocsánat. <gül> Na azért. De egyébként a haverom mondta is, hogy, hogy konkrétan ezt írja, volt egy haverom, aki megtudta, hogy van egy rendszerömben lehet egymással levelezni közvetlenül a számítógépeken, ami milyen tök jó. És hogy van valami internet is, de az szerinte a nagy hülyeség. Hát ez vagyok én. 92-ben. Még, még szalai feri nem sokára exfülnököm tudja ezt egy kicsit überelni. Egy ideig ővé volt a, a Sferék Hu e cím. Lévér, hogy annak a szervnek dolgozott, aki felügyelte a, a, a magyar internetet, és simán rá, rá lett aggatva egy e-mail cím. <gül> Egészül addig, amíg kiderült, ez nem teljesen szabályos, és, és csak a postmaster lehet a top-level doményeken. De addig, addig ez a világ legnagyobb e címe volt azért. Igen, ennél durvább, én csak akkor mehetünk, hogyha megkeresük a Bixban azokat, az ilyen ősi sárkányokat, akik ott laknak az épület alatt, és a nők úszták be az első kábelt a zöld határon. De ez nem ennek az adásnak a témája, azt hiszem. Semmiképp. Én még azzal de... tudok tromfolni, de aztán ezzel abba hagyom, hogy, a, hogy van egy jelszavam, amiről már fogamban sincs, hogy honnan van, csak hogy nagyon régóta használom. Most be eh... fogsz mondani egy jelszót a podcastba? Természetesen, mindenképpen. Ez az 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hé, a telefonkódomat mondtad be. És most kiderüljük, töröljük, töröljük. Kiderült, hogy honnan van ez a jelszó. Nem, nem ez a jelszó, a jelszót nem fogom bemondani, de hogy egy kollégámmal beszélgettem, aki azt mondta, hogy, hogy ővé voltam itt, amelyen 14. Internet előfizetés Magyarországon, és ezt a jelszóból lehet tudni, ami valahogy úgy szó, hogy 14 és akkor rájöttem, hogy Úristen, akkor nekem is van egy ilyen jelszavam, és hogy ez a bizonyos nagyon régi jelszva, aminek már nem emlékszem az eredetére, ez az eredeti matávnetes betárcsázós ekantomnak volt a jelszava, és elég kevés, tehát 200 alatti számot tartalmaz. Azért az az a sokszor és sokáltal károsztatott jelszó újrahasznosításának egy extrém esete. Én is azt hiszem. No, Én képest teljesen fiatal vagyok. Uh, nem dolgoztam se a Ferinek, se, uh, se, se uh, Keltel a Kórigóban. Se. Uh, hát. s, ja. uh, viszont írtuk együtt a Keltel ami a Mia Fenét uh, Hát meg talán a konferenciákról is, nem Göz? Ó, igen, ez most került elő egyébként, ez nagyon cuki. Uh, uh, és lesz megint a uh, Nikita szervezésében vegvettes uh, konferencia most éppen Barcamp néven, azt hiszem? E a... szimpozium, nem tudom hány pont hány Barcamp Igen, és ugyanazt a blogot használja, amit, amit annó használtunk. Uh, ami az első ilyen élő találkozás volt, amikor, amikor a magyar startup ökoszisztéma -ok találkozott. Mondjuk így, ha már, ha már nagyképűen, akkor, akkor játszok teljesen nagyképűen, és nagyon szórakoztató kúsztható 2007-es blogposztokat arról, hogy jön a Freemail 2.0, amiről már igazi screenshotokat mutattak be, meg hogy lesz az ivívnek apja, vagy sem. Lesz. Egyébként ajánlom. Megvan egyébként a backchannelhez az IRC chatlog valahol, azt linkelni fogjuk. És az a vicces, hogy azok az embereknek ott startupjáról, illetve akkor még kezdődő internetvállalkozásoknak hívtuk ezeket kb. Beszéltünk, azt látok az S-betű szót. szót, wow, uh, szóval az emberek még itt vannak, mit tudom én, Series of Tube Gábor, Szántó Gábor, ő azóta a legnagyobb iPad DJ szoftveresek egyikének az írója, és nagyon jókat tud rólam mondani, hogy egyszer valaki összefut vele, tehát új az emberek megvannak, az oldalak meg eltűntek a fenében nagyrészt. Hát így jól van, azt hiszem, igen, alaposan bemutattuk magunkat. Ezzel persze nem formáltunk jogot semmiféle hozzáértéses címkére. Egyszerűen csak szeretünk beszélni ezekről a témákról, meg szeretjük azt gondolni, hogy, hogy meglátjuk a trendeket, meg meglátjuk a, a vicces apróságokat ebben a szénában. Aztán majd természetesen a hallgatóság és az iTunes kikkelők fogják eldönteni, hogy ez így van-e vagy sem. Reméljük, eh, nagyon sok egy csillagot kapunk, és akkor mindenki számára világos lesz, hogy igen, igen, fantasztikusak vagyunk. Hogy a bámulatos hozzájaptéstől is kezdjük. Az előző adásban volt egy heti Meteorunk, erre a hétre ez nem jutott, Meteor nincsen minden héten, viszont az orosz internet, ami egyszerre csodálatos és egyszerre tökéletesen beláthatatlan, mert például oroszul írják, meg live zajlik, ott vannak gyönyörű szép fotók egy kamcsatkai vulkánkitörésről, amit az oroszok.poster.hu nevű az orosz internetre belátó emberek által blog juttatott el hozzánk. Be linkelni a show Igazából ezért kötetívül szerintem az internetet az ember, hogy, hogy megnézze azt, hogy más emberek elmentek helikopterrel kamcsatkába vulkánkitörést fényképezni. Csodálatos. És visszajöttek? Visszajött, visszajöttek. Lehet, hogy legalábbis naponta posztolnak róla, tehát még élnek, semmiképpen nem zuhontak például bele. Aha. Csodálatos. Hát majdnem olyan jó, mint a Meteor támadás rock koncert közben, ami a múlt hetet dominálta. Üh, viszont, a, a, bocsánat, az még eszembe jutott, és az előző bemutatkozósdi előtti keltféle felkonferáláshoz kellett volna megmondjam, hogy, hogy ahhoz még egy időgépre is szükségünk volna, hogy azt, amit te megígértél a kedves hallgatóknak, azt tudjuk tartani. Hiszen azt mondtad, hogy a 2012. április 29-i oh. adást fogjuk hallani, Van, azt oda... pont egy év kellene. Bocsánat, hát az... Én írtam oda. Az internet olvastam fel. Igen. Historikusatokból dolgoztunk. Ez minden mentségünk. Jó, hát akkor végül is még sem fog kelleni ez az időgép, legalábbis ehhez a... Kedves nem. hallgatóink, ez az, az adásunkat felvételről hallhatják. Ez nem gyakorlat. <gül> ez nem gyakorlat, de valóban felvétel, ezzel végül is nem azodunk nekünk. Ami viszont gyakorlat, Gáspárnak van egy linkje olvast fel, kérlek, http2.perper, elkezdtem neked. Jó, ez, ez a leg, legfurcsább uh, internetes kampány, amit, amit szerintem 2012-ben, vagy a háromban látunk, a Weather Channel című uh, időjárás jelentő csatorna e azt, azt csinálja, hogyha Twitteren a hashtag tornádóhét, vagy azaz tornado week szót, szót írod be nekik, akkor a gyakornokok, akik a Twittert vezénylik, egy szélcsatornában egy, egyre, egyre jobban feltekert szél, széllel szemben kell, kell küzdjenek. És mindenről egy élő képes közvetítést láthatunk a, a Vedrő csene van egy élő, élő közvetítés, amiben itt lobog, lobog a hajuk, és mindenféle ilyen A2-es méretű lapokra írják fel, hogy kik írtak rájuk Twitteren, mint hogyha valamilyen furcsa terrorista üzenet lenne. Leginkább arra lehet hasonlítani, ahogy a kamerában feltartják azt, hogy nem tudom kicsoda New York City-ből mit tweetelt rájuk a rendkívül népszerű, most éppen 1700-an nézik azt, hogy ez a két szerencsétlen próbálják feltapasztani nagy szél a falra. Most éppen Hiszen. hármat, mert beült a két csaj közé egy hapsi is, egy fiatal ember kékingben, nagyon vidám, de nincs olyan nagy szél most még ott a stúdióban, szegényeknek csak egy olyan, egy olyan balatoni mm, szellő, szóval ez, amit tudom, én ebben már elindul a vitorlás típusú. De é. ha minden igaz, akkor addig fogják feltekerni a szélcsatornát, amíg végül egészen durva a nagy Igen, igen, ez most simán a, a nyári-balatoni vihar, vihar kategóriájában vagyunk, de az ígéret szerint ezt felviszik ö, EF 5 szintre, ami a legmagasabb szintű tornádó, ami létezik. Ö, ez 300 km per fölötti sebességeket jelent. Na jó, de csak abban az esetben, hogyha elegendően retvitelik az öt vicceiket, nem? De ez csak ami millión kell, tehát simán, ez simán lehet, hogy megölik a két gyakornokot. Hát mondjuk annyi retweetél, meg is éri, de figyeljetek, egy biztos, hogy ahhoz képest, hogy milyen jót rögtünk ezen, és a Kelt úgy konferálta fel, hogy a legfurcsább kampányok egyike, mert itt beszélünk róla, nem tudom, 5 perce, és a Weather Channel maga, az pedig ebből teljesen érdektelen, de valahogy tessék, mégiscsak nézzük az őrülteket. Egy dolgot még berakni gyorsan a Sónatesbe, majd így be képként, hogy hogyan néz ki a Wikipedia szerint egy ef 5 utána utána a környék. De ez nagyjából úgy néz ki, mint hogyha ledózeroltak van egy szeméttelepet. Aha, értem, hát akkor szegényekre nem vár sok. Ott igen kell majd kapaszkodni, vidámség. de legalábbis fel kell venni egy jacket, egy erősebb jacket. Búcsúként említsük meg már, mint a tőlük való búcsuk közepette, hogy egyáltalán nem kapnak ezért pénzt, hiszen ők gyakornokai a a... Veda Channel nevű helyszínnek. Úgyhogy igazán nagyon kemény. De Én szerintem elég sok interjú fog velük készülni az elkövetkezendő hetekben. És még az is lehet, hogy felveszik őket bemondani az időjárást. Igen. A ha maradt hangjuk. Ezt tegyük hozzá. Hát igen. A hangra jut eszembe, de tudjátok, hogy mi van a Twitter music mert hogy nálam éppen azt mondja az oldal, hogy coming soon. És ö, ö, megnéztem a híreket, ami ezzel kapcsolatos, hiszen ugye nem régen indult a az a szolgáltatása. És ö, azt írják, hogy hát alapvetően úgy tűnik, hogy nem nagyon érdekli az embereket. Vagy szóval hogy nem jött be a száz legnépszerűbb abból már kipottyant. Nekem így most, most, hogy ezt így kérdezed, megnéztem, és nekem most elkezdett működni. Uh -huh. Amiről eddig nem tudtam, hogy, hogy ennek most már kéne működnie. Én, én abban a hiedben éltem eddig, hogy ez csak ilyen uh, privilegizált nyugati területekben, mint például Anglia vagy, vagy az Egyesült Államok működik. Hát úgy, aki azoknak elvileg, akiknek van rádió vagy Spotify előfizetése. Amik nincsen. Aha. Nekem mégis betölt az oldal. Nem lehet, hogy te valamiféle uh, ilyen. IP cím elrejtő szolgáltatás megülnézed őket, és... Nem, nem maradtál fent Nagy-Britaniai VPN-en? Nem, viszont van egy böngésző Extensionom, az egyébként simán bekavarhat. Nem, ezért pornóablakból is működik, tehát vala, valami más turkiság történik itt. De nem maradok le sokról, mert itt ilyen, ilyen teljesen, teljesen pop előadók vannak, egyrészt, amiket nekem ajánl, mint, mint népszerű. Másrészt, hogyha... A, ha jól értem, akkor itt az a, az a felhasználási mód, hogy követned kéne mindenféle zenészeket Twitteren, ami egyébként teljesen értelmetlen dolog, mert miért követné a zenészeket Twitteren? A Twitter az, az arra való, hogy barátokat kövess, meg érdekes tartalmat. Az érdekes tartalom az például lehet a zenész, hogyha érdekel, hogy mit csinál éppen, vagy kivel vitatkozik, vagy... Jó, de a legtöbb zenész az azt hiszik, hogy, hogy ez az érdekes tartalom az az, hogy, hogy instagramolja a körmeit, meg meg azt, hogy hol bulízik éppen, nem az, hogy két hetente egyszer, hogy van új szám. Az egyébként egy kicsit aggasztó, hogy most beléptem én is a Twitter Musicba, azáltal, hogy a MediaHint nemű remek Chrome pluginnal beengedett. És ugyanazokat ajánlja egyelőre, mint amit akkor ajánlott, amikor, amikor nem voltam belépve, és hogy belekattintok abba, hogy mi az, amit nekem ajánl, pedig egy teljesen halál üres ablakot igen. Sikerül kidolgoznia. Na, uh -huh. akkor, akkor nem, nem csak én használom rosszul a Twittert. Viszont azt mindenképpen említsük meg, hogy ez az egyetlen olyan Twitter oldal, ahol nem működnek az ékezetek. Tehát egyszerűen a fő Twitter oldalról képtelen átvenni azt, hogy egy ékezetes szöveg van nekem beírva a, az About-hoz. ezek szerint egy kicsit még kidolgozatlan ez a Twitter Music. Mondjuk úgy, hogy nyers, igen. Mondjuk úgy, hogy nyers és mondjuk úgy, hogy nem nagyon értjük a, a felhasználási eseteket, ahol majd rajunkhatunk érte, és úgy tűnik, hogy az általában is így van, tehát a többi felhasználó is sem nagyon érti, hogy ez pontosan mire is kéne használja, és ez egy kicsit most, mint hogyha menne a levesbe, nem? Bocsánat, az én voltam közben, nem tudtam, hogy hová van kötve a hangkimenetem. Azt akartam még mondani, hogy egyébként szépnek szép, tehát hogy egy nagyon jó felfedezős eszköz lenne, hogyha lenne bármilyen fogalma arra, hogy én mit szeretek. Az uh -huh. a nagyon érdekes egyébként, euh, még csak a záró belül egy lábjelzetet erre, hogy minthogyha... tehát ezek, ezeknél a 30 másodperces belehallgatós szeletekben, amik vannak a mint minthogyha így nagyon, nagyon elhúznák a mély felé, tehát nagyon dübörgő basszusokat raknak bele az összes számba, műfajtól függetlenül. Az eleve ilyen divatos dolog, nem. Mármint, hogy dübörgünk mélyeket, azt bármilyen fülesen át lehet vinni, és hogyha sok hangos hangod van, akkor az azt pedig tetszik. Hmm, lehet. Na, így vagy, úgy nem, nem sokat derítettünk ki a Twitter musicról, csak hogy olyan Milyen nagyon... Nem... Már most már? Azt azért szeretném mondani, hogy... Káspárhoz mindegy csatlakozzak, hogy, hogy kiegészítsen. Na mindegy. Szóval, hogy lehet egyébként zenészeket úgy követni, hogy annak a, a tartalomnak van értelme. Például a Facebook feedbe szerintem totál elférnek ezek a dolgok. Hát igen, csak ugye ez pont azért nem jó, mert ha mert a követsz valakit, akkor azért követed, mert kíváncsi vagy a, a posztjaira. És a Facebook feed az ugye vagy megmutatja a posztjait, vagy nem, ez szerencse dolga. Tehát itt simán lemaradhatsz fontos. Posztokról. Míg a Twitteren meg nem, tehát hogy ha ott, ott megnézed, akkor látni fogod biztosan. A Twitteren annyi ember ahányan én követek, a lemaradás meg a kimaradás az egy alapélmény. Uh -huh. Tehát az, az itt és most használata. Jó, mint a tudom, nézni, amikor a netre, megint vissza egy órára, hogy volt -e valami, de amúgy kiesnek dolgok. Hát esetleg, hogyha az új homescreenjén a, a Facebooknak lenne egy olyan fül is, hogy, hogy followed, és akkor, csak azoknak a posztjait látnám, akiket bekövettem, az megoldást jelenthetne erre, nem? És lehet, hogy van is ilyen, csak nem tudjuk, mert még nem érkezett meg hozzánk az új Facebook nyitó felület, vagy newsfeed felület. Azzal kapcsolatban láttak valami hírt a héten? Elkezdett már emelkedni a ratingje vagy jobb lett a dolog? A Facebook homra gondolsz most ugye, hm. a mobilos cuccra? Nem. Nem kezdett, vagy én nem láttam semmi írt vele kapcsolatban. Utálják, úgy tűnik a felhasználók, vagy legalábbis nem szeretik eléggé. Mondok közben számokat, nem fog senkinek tetszteni, alapján nem vennék Facebook részvényt. A average rating leesett 2.2-re 14.334 darab értékelésből. Ebből az egy csillagos az 7500 meg az apró, a két csillagos az, az durván 2000, és az öt csillagos, az a következő érdekes szám igazából, az meg 2400. Uh -huh. És nem lehet, hogy ennek a népszerűtlenségnek az is az a, hogy egyelőre csak néhány e, ilyen elit telefonon érhető el? De azok ételhetnek, ha minden igaz, a Facebook, a Play Store-ban, akik felrakták. Na jó, igen, de hogy, hogy nem lehet, hogy ők is úgy gondolják, hogy ez egy béna. De nem nem, nem. nem hiszem, a legutolsó írás, amit április 29-én ért egy S3 tulajdonos. Uh -huh. Ő azt írja, hogy idővel a appnak a minősége elkezd romlani, mert hogy lassul még tovább. És ezt április 3-án tette föl? És és ez amikor... 29-én? Ezt ma írta, hogy azért egy csillagos, mert, mert elkezdett lassulni az app. É. És a maga részéről hisz abban, hogy a Facebook ezt meg tudja javítani, ellenben most letörli a fenébe, és szóljanak, ha jó lesz. Aha. Hát hm, akkor ez lassan kezd ez az adás, a nem működő új kísérletek felsorolása lenni. Ah, oh, micsoda felvezetés! De a következő hír az valami működő dolog volt, viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy tudtak-e érdekeset mondani róla, mert hogy én ma már az MTI hírekben is ezt hallottam már, mint hogy valami akármilyen rádiónak a hírblokjában is szerepelt, úgyhogy ehhez képest hm, nem tudom, nem nagyon bitlis-e. Hát ja, hogyha a Goldberg masinákról beszélünk, ami hétvégén történt, akkor Bitlisnek Bitlis, bit hiszen hát a százdelőn a találták ki. Ezek a Goldberg gépek azok a, azok a szerkezetek, amik nagyon sok kínosan, sok zavaróan sok lépésből állnak. A Tom és Jerryben, meg a Gyalókakúban, meg be lehet látni őket, és nagyjából az a mechanikájuk, hogy a, az egérfogó az elpattan, az aréblöki a billiárd golyót, ami meghagyja a kis hajót, ami sattara, sattara, sattara és a és végén sattara, a szép sattara, re Na most, uh, mi egy ilyen, olyan versenyen jártunk hétvégének az, ahol ilyet kellett építeni. És uh, az a megállapítás igazából, hogy az a baj ezekkel a gépekkel, hogy rohadtul elbonyolítják őket, ezek nem működnek. Mert hogy uh, volt ugyan kísérlet, de nagyon nem ment. Uh -huh. Ide reptették a Guinnesses uh, fickót, az egy Guinnesses ilyen döntőbírát. Felépítettek kettő darab olyan gépet, a, ami 400 akárhány lépésből kellett volna állni vagy 400 vagy akárnyi lépést tudott volna, és ilyen 350-ben biztosak is voltak a, az építőcsapatok. A rekord döntéshez 300 lépést kellett meghaladni, és a 8. tizediknél mind a bele kellett nyúlni. Ami hát nagyon oh. kormányos volt. Azt mondjuk el, hogy a, az egyik a kettő közül az már az első lépés után meghalt. Nem jó. És, és a nyolcadik lépésig lökögették el kézzel. Uh -huh. e, majd, majd inkább úgy adottak, hogy feladják. Aha. Akkor most egyébként meg kell köveselek titeket, mert én ezt a dolgot összekevertem egy másik hírrel. Tehát ez nem volt benne a MTI mai vagy legalábbis nem ezt hallottam a rádióban. Amit én hallottam, az a, az a Citromból összeállított áramtermelő egység, amivel akár egy mobiltelefont is lehetett volna tölteni. Atyahúri, erről viszont én maradtam le. Hála jó Istennek. Akkor erről beszéljünk később. Bár ilyen volt a gyermekkoromnak az én felfedező sóljaikban is, ahol előbb volt egy rajzfilm, és utána ilyen professzorok elmagyarázták, hogy belenyomjuk a krumpliba az elektródát, akkor az tényleg meghatja majd az órát. Igen, igen, és itt az történt, hogy ez, ez most, ezt most sikerült meg, hát, sokat szólt megépíteni, mert ugye a, természetesen a Guinness rekordoknak van egy olyan szekciója, hogy zöldség erőművek, zöldség és gyümölcs erőművek, azt hiszem, ez a pontos kifejezés, és hogy ki tud minél nagyobb... E, e, árammennyiséget elvállítani gyümölcsökből és zöldségekből, és ezt most itt budapesten megdöntötték a hétvégén, de ezek szerint figyeljtik kell tényleg te vagy az egyetlen, aki erről lemarad szerintem. Nekem se volt meg Egyetlen, egyetlen mencsők és vagyunk. vagyok, és vagy alszok, vagy mosogatok most erre a kettőről, és holnap már mosogat is nem szeretnék. Aha, és egyikből sem jönnek hírek se a mosogatóból, se az álmaidból. Nem, hála jó Istennek. Is ez így rendben van. Azt azért el akartam még mondani az egész goldberg kapcsolatban, hogy nem volt nagyon kínos a rendezvény, hogyha eltekintünk mondjuk a konferenciától, aki igen. Mert voltak olyan kis csapatok is, akik nem próbálták megtámadni a Guinness rekordot, viszont cserébe ilyen 190 lépést viszonylag biztosan teljesítő gépeket tudtak építeni. És az meg nagyon móka, tehát ott ég a leesik a kis autó, megnyomja a gombot. Az pont az az élmény, amit az ember 5 évesen a tv látottat látottatom egy zserében, vagy épített az Incredible Machine-ben, az nagyon buli. Viszont ezeket felvenni az, az, az külön kihívás, amire nem igazán voltunk felkészülve, mert mire, mire megtalálja az ember, hogy hol tart éppen az aktuális kislabda, arra már régen nem ott tart. Uh -huh. és hárman-három hárman, irányból próbáltuk felvenni a, a szerkezeteket, de, de így is. Hát vég, végül is sikerült egy, egy egész jó anyagot összevágni a kelt kollégájának a, a, az origóra. Ezt érdemes megnézni. Ez benne lesz a show ezben Ez benne lesz a show Ez egy ötperces kis munkásanyag. anyag. Sőtként akkor megnyugtatlak titeket, hogy, hogy én a hétvégén a nyaralóban Voltam a gyerekekkel, és egy adott pillanatban észrevettünk egy mókust a fenyőfákon, és megpróbáltam lefényképezni ezt a mókust, és hát kérlek szépen titeket, egy mókust lefényképezni teleobjektívvel, az pontosan olyan nehéz, mint a golyót követni. A mókus De a mókus... csak egy lépésből áll, a szívás egyébként, igen, ezt próbáltam Nem. már. Mókus nagyon siet, illetve iszonyú gyorsan tud helyet változtatni, és mint ezt most egyébként megtudhattam így élőben szemlélve az eseményeket, a mókus egy telefonvezetéken mindenféle gondolkodás és meginkás nélkül tud ide-oda rohangálni és megfordulni. De tényleg nagyon vicces, hogy egyensúlyozás nélkül egyszerűen csak átszalad egy, mint egy, egy centi átmérőjű hosszú vezetéken a levegőben. Na de ez igazán mellék, mellékes mellékessége. Még egy fél van hozzá, nem a mókushoz. Ne. Hogy megnéztem utána az ok Go együttesnek a videoklipjét, akik... Akiknek, amikor rákeresem, akkor jöttem, én láttam, hát ülök egy másik jó klipet is, akkor, akkor négy a ilyen sétáló szőnyegen, amivel szoktak érzelni kövé emberek a kirakatban. Olyanon Sziasztok csináltak szégek. egy klipet, futószőnyeg ez az. És uh, volt később egy Goldbergi gépes klipjük is, ami, ami két dolog látszik. Az egyik, hogy legalább nyolcszor vették fel, mert az egyik sarokban ott van az a, az a tévé, ami az egyik lépésben széttölik, és abból egy kisebb halom építve. A másik pedig, hogyha nagyon hosszú pályák vannak, amiket be kell járni a golyóknak, meg a lendülő cuccnak, meg a legúrló kukának, akkor egészen követhető az egész. Pusztán ezzel a szemmel érdemes megnézni az OK go Ott van a csalás, a szemünk előtt történik, így kell csinálni. Mm -hmm. Igen, ez legalább annyira ö, csalódás, hogy nem egybe vették fel, mint az OK a Needing per getting ö, című száma, ahol Elvileg az lenne a poén, hogy egy autóval szántják végig a pályát, és az a pálya mentén elhelyezett, nem tudom, gumik, meg deszkák, meg minden, amiben beleakad a kocsi, az abból áll össze a dallam, Viszont egyértelműen ö, utószinkronizálva van a, a film. Szóval csúnya csalás az mm. is. Tudod, milyen csúnya csalás még autóval? Élek mondjuk így. A Rendezvú című kisfilmre emlékszel? Nem. Igen. Párizsban játszódik. Egy ember beszáll egy autóba, elkezd száguldani keresztül Párizson. És a végén, kanyarok vagy minden szírszal után, megérkezik egy helyre, ahol látjuk a sofőrnek a lábát, meg azt, mondja, hogy egy nő feljön egy lépcsőn, és megvelik egymást. És öt perc száguldás Párizson keresztül, váltó zaj, fékezés, gumicsikorgás, akármi. És... Én először úgy szembesültem ezzel a videóval, hogy már megfejtették alatta azt, hogy hát a rendezőnek egy ilyen mercie volt, ez viszont nem annak a hangja, és hát, hogyha megfigyeljük, akkor a kuplungolás sem ott van, ahol a kocsi egy kicsit megáll, van szinkronizálva az egész. Az egyik <gül> legjobb dolog, amit meg lehet az interneten egyébként. Jó, hát akkor majd ezt is egy link segítségével elhelyezzük itt. E, és ha már de jó, micsoda szerencse, hogy egy filmet említettél itt végül, mert hát, hogy el akartam mesélni, egy kellemes találom Nagyon finom mozgásokkal a íveljük át így, a... mint hogyha stabilizált kézikamerával történne. Hát igen igen, egy fiatalember eh, eh, ahogy Gaz nagyon elmésen megidézte, egy stabilizáló kézikamerát készített, pontosabban egy ilyen szerkezetet, amivel kézikamerákat lehet stabilizálni, és ami, hogyha minden igaz, akkor mondjuk ezred annyiba kerül, mint egy sztedikem, vagy valami hasonló ilyen megoldás, ugyanakkor legalább olyan jó. Úgyhogy ez az ilyen igazi sufni sztedikem, tehát a kézben hordozható, ám mégis rezgésektől mentes eszköz, aminek ráadásul a tanulás, a betanulása, a kezelésnek betanulása is végtelenül egyszerű. Mondjuk egy vagy másfél óra alatt meg lehet tanulni a használatát. És hát ugye azt írják róla körülbelül, hogy ez lehet, tehát ugye ez egy ilyen új éra kezdetét jelentheti, mert persze nem fog emiatt eltűnni az stediken, meg a, meg a fartkocsi, meg az ilyen nagy, ö, ö, ö, hogy hívják, ezeket a hosszú ilyen rudakat, aminek a végén... Krán. Mondjam, a kránok. Szóval hogy ezek nem fognak eltűnni, de hogy ezek után majd nagyon meg fogod gondolni, hogy felépíts egy ilyet, vagy kikölcsönözze egy ilyet, hiszen ennek a kütyünek, ennek a mövinek, most már mondjuk a nevét, mövi, a, a mövinek, a drágábbik verziójának az ára, az annyiba kerül, mint egy jobb fajta stedikemnek az egynapos bérleti díja, úgyhogy e, megéri beruházni, és akkor van belőle a nagyobb méret, meg kisebb méret, azt hiszem a kisebb méret az DSLR-eket, tud lekezelni a nagyobb méret, pedig komolyabb kamerákat is, e, nem kell a testre szíjazni, mint ahogy mondjuk a stedikemet hanem két kéz kell hozzá, amiben tartod ezt a cuccot, és e, már csak azért érdemes megnézni az oldalt, mert van egy zseniális bemutató videó, hogy miket lehet csinálni ezzel az eszközzel. Például e, úgy oldják meg, hogy e, azt a jelenetet felvegyék, hogy hátulról közelítünk egy New Yorki sárga taxihoz, amiben beszáll egy lány, e, folyamatosan vágás nélkül megérkezünk, tehát pont mire beszáll a lány, addigra a hátsó ablakon behajol a kamera, a lány arcát mutatja, közben a taxi elindul, megy-megy, egyre gyorsabban, majd egyszer csak a, a néző elkanyarodik a taxitól, és, és kihátrál a képből, és mindezt úgy csinálják meg, hogy az operatőr görkorcsaját vesz magára, görkorcsajával elindul a taxi felé, ugye ki van száma, vagy akkorra érjen oda, amikor a csajpont beül és becsukja az ajtót, egyik kezével belekapaszkodik a taxi lenyitott hátsó ablak keretébe, így tudja felvenni az arcát, és aztán mivel ilyen inline kétem megy, ez nagyon szépen ki tud kanyarodni egy adott pillanatban egy mellék utcára, és így veszik fel azt a részt, amikor eltávolodik végül is. Hogy, hogy tényleg ilyen végtelen súfni körülmények között is lehet rendkívül jó beállításokat felvenni ezzel a utcsal, ami tényleg... Igazándiból talán csak azért érdekes, mert hogy egyre több olyan eszköz áll rendelkezésünkre, ami valami olyan módon kezdi a demokratizálni a mozgókép készítést, ahogy jó sok évvel ezelőtt a blog demokratizálta az újságírást, vagy mondjuk inkább úgy, hogy a szövegek írása. És ez nagyon izgalmas, és tényleg nagyon relatíve olcsó is a dolog. Ez baromira jó, és különösen annak, annak fényében, hogy most nem is tudom melyik volt a legutolsó technológiai hely, ahol mutattak be dolgokat. És ez szinte mindegy is, ott hoztak ki... Fotokina lehetett. <coughs> nem volt fotokina, mert sosem követem, mert, mert olyan szinten szakmai. Ezzel álláultam magamat. Mindegy, és ott volt egy cég, ami olyasmit cuccokat hozott ki, mint amit a, a Redis szokott. Amit, most Amit a... hagyjál szó közt, mert ne, ne a kulcsértékadatbázis uh, Red is, hanem, Red... Hanem, hanem a Red nevű uh, mozis kamerás cég, ami egyébként Aha. itt az egyik uh, művi példában ott is van befogva a, a remek gyroszkópos cuccba egy kis Red kamera, Igen. viszont uh, olcsóbb volt a cuccuk. Uh -huh. És nekem valami 4000 dolláros árrémlik, amiatt már megkaptad a két és fél K felbontást. Hogyha ezt hozzáadjuk a mövinek ezt a minden tudóállványát, mondjuk a kisebbet, akkor nagyjából 10 dollárnál járunk. Ami ahhoz képest nem sok helyzetének filmet lehet forgatni óriási felbontásban. Így van. Rendkívül izgalmas, és nagyon. <gül> olyan... Hát nem tudom, borzasztóan tetszik az, ez a Partizán feeling benne, tehát hogy, hogy ugye az egész filmecske arról szól, hogy fiatalok összeállnak és filmet forgatnak vele és hogy ez tényleg nagyon ezt meg lehet csinálni. Szerintem egyébként ezt movie akarják kimondani, vagy legalábbis movie és ez a, ez a csík az ó fölött az ilyen hosszúságjel lesz, de mindegy is, ugyanez a cég egyébként gyárt oktokoptert is, amihez szintén fel lehet rakni. Az egy ö... csodálatos dolog. Digitális SLR fényképezőgépeket. Az Octop az ugye egy ilyen, ilyen sok légcsavarból áró kis mini helikopter, ami fel tud vinni egy kamerát. Igen. Igen, és abból uh, szintén emberi, mint tudom én, egy, egy félmagyar panel áráért már lehet olyat venni, amit uh, irányít egy darab pilóta, irányít egy darab uh, operatőr, aki szabadon mozgatja lent a kamerát, és 15-20 perces néteket fel lehet venni viszonylag nehézsel erről. Ilyenből ugye van magyar fejlesztés is, sőt, azért nagyon menő fejlesztés. Van több magyar belőlük. Hát a fejlesztés az én probléma, problémán alapvetően a német multicopter cégnek a, a alapjait szokták megvenni, és utána viszont mindegyik az egyedi ahhoz képest, hogy annak megfelelően, hogy milyen célra építik. Uh -huh. De ez egy, egy bámulatos ilyen, ha nem is háziipar, de de. KKV-k által urat nagyon csodás terület. Na van még egy érdekes hírünk, ami viszont korán sem KKV-val kapcsolatos. A Google Now megjelent iOS-re, tehát iPad-en és iPhone-on is elérhetővé válik, illetve vált azt hiszem éppen ma. Én kipróbáltam, és valóban tudtam telepíteni, és ki tudtam próbálni a Google Now-t az iPad-emen, és egyébként ez egy végtelenet szégyen, abból a szempontból mindenképpen, hogy, hogy az iPad-emen hamarabb tudtam kipróbálni a Google now mint a hát, hat hónapja vásárolt Samsung androidos telefonomon, amihez azt hiszem tavaly ősz vége felé megígérték a Jelly Bean frissítést, az még azóta nem érkezett meg, így Google Now sincsen a telefonon, bezzeg az Apple termékeken meg már van. Ez egy ilyen visszatérő száll ebben a podcastban kezdem érezni, olyan, mint egy ilyen hátilő, bossz, bosszú motivum. E, igen, ezt nagyon utálom, de igazándiból nem is az én személyes sérelmem az, amit ebből ki akarok emelni, csak arra rávilágítani, hogy, hogy valójában mit is jelent a hétköznapi életben. Ez a bizony szétaprózottság, amit a, az Android ökosztémával kapcsolatban emlegetni szoktak. Ami nem lenne, hogyha ha nem akarná minden telefon gyártó, a saját képére szabnia az Androidot, mert hát ugye ez emiatt van az, hogy nem kaphat meg mindenki egyből minden frissítést, hiszen azt előbb hozzá kell igazítani a saját kezelőfelületükhöz, amit aztán meg hozzá kell igazítani az adott operátort, tehát a mobilszolgáltatónak a saját egyedi igényeihez, és mire ez a folyamat lemegy addigra, nagyjából ki is a készülék adott esetben. Na, de ne erről beszéljünk, hanem beszéljünk a. Beszéljünk a NAURAL, igen. Ami szerintem egy zseniális dolog, nem tudom, mennyit használjátok, de ahhoz képest, hogy mennyire keveset tud Magyarországon, még ahhoz képest is én napi használócúsz lesz nálam. Mi, Mire lehet Magyarországon használni? Arra, hogy beállítod ezzel feladva a privacy a lakóhelyedet és a munkahelyedet, és például reggel megmondja, melyik buszra szálljál fel, melyik fog hamarabb jönni. Hát ilyenekre jó egyébként én. Ugye az előbb említett okokból még egyáltalán nem használtam, mert hogy eddig nem volt 4.0-nál öregebb androidos készülékem. Tehát itt az adás előtt használtam körülbelül három percig, és ez alatt már is fel tudott hozni három vagy négy olyan kártyát, ami releváns volt a számomra. A környékbeli buszoknak a menetrendjét adta meg az időjárást, ajánlott egy éttermet, amit eddig nem ismertem itt van a környéken. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon jó megközelítés a, a Google-től. E, nagyon érdekes, ahogy, e, ahogy ezt a logikát megpróbálják a mindennapokba behozni. Az a probléma, hogy nekem két Google accountom van, amit, amit még nem tud kezelni egyszer a kettőt. Az egyikben bennem van historikusan az elmúlt, nem tudom én, tíz év, akárhány e-mail címet, amiről, amiről egyszer küldtél levelet. Uh -huh. A másikban van egy rendes kontaktista, amit használok. De most ezt mondd el újra? Te, te az egy, egyik Google fiókban van a, az összes e-mail, amiről kaptam levelet, tíz évnyi történet, ott ki kéne szemetelni egyszerűen tisztességesen. A másikban benne van egy tisztességesen összeállított normális címédzék, amit használok, és azt szoktam leszinkronizálni a telefonra. Uh -huh. és miért nem egyesíted a kettőt? Mert óriási nagy meló lenne, ha ez kedvem. Egyszer meg kell lépni, de eddig a google Now csak nagyjából fél fél fun funkcionálitással bírnálom. de még így is jó. Mondjuk azt, hogy nem figyelmeztetnék napokra megszületésnapokra, amíg sem, amúgy sem telefonálnék, az lehet, hogy túl élető. Megvár uh -huh, amúgy is figyelmeztet a Facebook. Ö, igen, igen. Vagy ha nem, akkor pedig látod, hogy 248 ember kívánt valakinek boldog születésnap, és a potésőben van a három darab is. <gül> igen, így van. Na. Hát most akkor egy újabb nagy társaság próbálgathatja a Google-nát. Szerintem jó, érdekes volt olvasgatni azt, hogy, hogy már nem tudom, melyik cikben láttam ezt, de hogy azt írták, hogy, hogy az jó látszik, hogy a Google, ha bár azt állítja, hogy minden platformon jelennek akar lenne az alkalmazásaival, azért igazándiból az android kívül az iOS az a terület, ahova nagyon nagy erőket összpontosít. De mi van még? Hát, ja, hogy milyen? Hát a Windows Phone eh, az jön azért fel, aztán más tényleg nincsen, inkább újdonságok vannak, olyasmi, mint a Firefox OS, meg a Chrome OS, tudjátok, ezek de. a nagyon ígéretes dolgok. Ez a hisszük, ha látjuk, operációs rendszerek? Hát még a Windows phone is én hiszük, ha látjuk, tehát most már, már lehet, hogy mindenre van egy darab app, de még olyan az egész, mint egy volt bolt kínálata érden. Tényleg olyan? Én mostanában találkoztam egy ilyen eszközzel, és ö, pontosan ez az érzésem volt, hogy. képzel el a Windows 8 ö, mobil, vagy Windows Phone felhasználókat, ahol sorba állnak egy Twitter kliensért? Uh -huh. És csak a pult alól van. És majd következő héten állítólag lehet kapni, mint a Pinterest appot. Ah. <gül> De csak Igen, ez tényleg, tényleg rosszul hangzik. Szonyat. Uh, a graph search nekem. most azt látom itt a show hogy annak kell, de az nekem meg van egy fél éve. Tényleg? Nekem még mindig nincsen egyébként, engem nem szeret Zuckerberg. Hát látszatok, milyen fura nekem, pedig most jött meg, egy pár nappal ezelőtt. Neked van egy fél éve kell Na Hát. Igen, és még mindig nem tudom, mire való igazából. De hát... majd most elmondod? Valószínűleg mélyen, én se fogok belemenni. Uh arra való, hogy megtaláljunk embereket segítségével, Igazándiból mindenki csak arra a, az aspektusára hegyezik ki a tárgyalását, hogy, hogy milyen jól le lehet buktatni vele, mit tudom én. E, ilyen furcsa, tehát furcsa összefüggéseket, vagy önösszefüggéseket lehet vele feltárni, amik kínosak az abban, vagy a találati listában szereplő embereknek. E, az egyik ismerősen például, amikor a magyar graph search, ezek szerint hogy sokunknak most a múlt héten megérkezett, azzal ünnepelte ezt, hogy ilyen érdekes, ő azonnal rákeresett arra, hogy, hogy nem is tudom, valán motorosok, akik férfiak és férfiak iránt érdeklődnek. Erre az összefüggésre keresett rá, és hogy milyen sok találat van. ha, -ha, -ha. Ami hát egyföl persze nyilván vicces, másföl viszont igazán nem ez az érdekes a, a hanem hogy <coughs> eddig nem lehetett értelmesen keresni ismerősökre, olyan ismerősökre, akiket így nem értél el direktben, mert mondjuk Szabó Jánosnak hívták őket, vagy hívják őket. Tehát a nevük önmagában nem adott elegendő támpontot. Most, most egy csomó ilyen lehetőség van. Én például pont ma valami weboldalon láttam egy csajt, aki én, szép kék szeme volt, és lehetett tudni a nevét meg, hogy a Kalifornia Kaliforniában, a Bay él és él. Akkor... És akkor rákerestem arra, hogy van egy XY, aki a Bay area a Kaliforniában él. És megkaptam azt a szűkebb listát. És egyébként nem találtam meg a hölgyet. Az mondjuk azért a történethez hozzátartozik. Közben elkezdtem vele játszani, de az igazság, hogy még mindig elkesítő találatokat ad ki. Fura kicsit ez a, ez a természetes nyelvi keresés, nem? Tehát olyan valahogy nekünk számítógépen edződött mondjuk szakértőknek egy kicsit olyan, olyan túl körülményesnek tűnik. Tudod mi volt ilyen? De ezt lehet, hogy már mondtam ebben az adásban, hogy korábban. Az Apple-nek volt egy ilyen egyszerűsített programozási nyelve, az Apple Script. Ó, azt mennyire imádom. És ott lehetett nagyjából olyan... Programsorokat megfogalmazni, ami, ami ilyen szinten hozta a, az angolul csak kicsit beszélő mexikói vendégmunkásommal beszélgetek érzést. Hát azért a történelemben egy kicsit messze kell visszamenni, és akkor mindjárt sokkal komolyabb alapja lesz ennek az egésznek, mert ugye volt egy COBOL nevű programnyelv, ami alapvetően a bázis fejlesztése készítettek valamikor a 60-as évek végén. Az konkrétan arról szólt, hogy egy programsor az egy teljes angol mondat legyen, és így is volt. Teljes, teljes angol, angol teljes levél, angol megszólítással, cívzéssel. Hát kis, kis túlzással valóban így volt, de hogy ott egy értékadás, az valóban úgy Azért gyorsan ki, hogy... szeretnék felolvasni egy Apple Script programot, hogy azért átérezd, hogy, hogy mennyire. És ez egy, ez egy olyan, olyan kód, amiről tudom, hogy lefut és és kéri a dátumot, tehát hogy előre tudjátok. On rock around the clock, display dialog clock as text and rock, rock around the current date. Csodálatos, ez egy hajkú volt. De nem is volt benne tella. Nem, nem, mert ez persze display dialogot. Hát én kire kell nézést, mert mert egyenek a programnyelvnek a tella volt, az egyik ilyen. Alapegységgel utasítasz programot, hogy csináljon valamit. A, az AppleScript-ben az volt a csodálatos, hogy a rajta keresztül más programokat tudtál vezérelni, vagy tudsz, még mindig működik egy ilyen nagyon furcsa állapotban, vagy jövő ételem, amikor visszatérek mekre, akkor ez ki fog derülni. És akkor meg tudtad mondani, hogy kedves iTunes, mondd meg, hogy melyik zene szám szól most, és kedves Safari, nyisd meg a YouTube-ot is, írd be azt a szöveget, hogy melyik szám szól most és nagyjából, nagyjából ez volt a, a szintaxis is hozzá. Hát ezek ugye nyilván arra épülnek, ezek a, az ilyen természetes nyelvben gyökeredző programozási nyelvek, hogy, hogy olyanokat is behúzzanak a programozás művelői közé, akik egyébként idegenkednek a, a kódolt nyelvhasználattól, és ezért nyilván halálra is ítélték magukat ezzel. A GraphSearch azért persze nem egészen ez, hiszen ott az a cél, hogy azt az egy milliárd felhasználót szolgálja ki valahogy, akiknek a 99 az nem kóder és nem matematikus, úgyhogy emiatt lehet, hogy ott egyel jobban megél, nem tudom, nekem fura mindenképpen és kicsit olyan nehézkes a kezelése, de nagyon örültem, hogy legalább most már valamilyen eszközöm van arra, hogy keressek a Facebookon pusztán, a, a, a névnél egyáltalán bonyolultabb információ alapján. Itt szeretném azt mondani, hogy nem tudom, hogy hány napja nem tudjuk, hogy kicsoda a Ibrahim. Azt viszont egészen szintén tudjuk, hogy január akárhány óta, miután elérhető ez a funkció, azóta még mindig csak öt darab független, illetve baráttal nem rendelkező ismerősen van a Facebook szerint, aki az egyik a barátjával van a képen. Úgyhogy a, ja, a metaadatokat még javítani kell, mert ez így nem vezet sehova, sajnos. Esetleg egy névtelen feljelentésben kényszerített, hogy kijavítsa. Igen, majd mindenki állítsa be a státuszát, de azért nekem sincsen, és ez így van jól. Na jó, hát akkor ennyit a grábszörsről, viszont uh, uh, volt egy ilyen nagy megmondás a héten. Ó, igen, ez egy csodálatos, ez a, ez a uh, Bruce Sterling, azt, azt hiszem, hogy most már, most már nem igazán stifi írónak nevezhető uh, megmondó embernek, viszont egy kicsit több annál. Uh, lényeg, hogy ő szokott egy Idő, időnként ilyen helyre teremtős beszédeket tartani, hogy srácok, tök jó dolog, amit csináltok, de... És egy ilyen bölcs, ilyet adott elő most éppen Berlinben, negyed óra, és garantáltan a legjobb dolog, amit meg fogtok hallgatni, linkkelve lesz a show arról, hogy ez a startup az ez tök jó, de... ez gyakorlatilag arról szól, hogy másokat gazdagítasz meg, és ezek a mások konkrétan azok, akik ö, ezzel a gazdagságukkal, például a, a... És akkor most itt átcsúszunk az enyhe csúsztatásba, a középosztályt bontják le, ö, meg a nemzetállamot. Uh -huh. És hát egyébként, hogyha enyhe csúsztatásnál maradunk, akkor annyiban igaza van a... Nem tudom, én Chermenbrúsnak nevezem, ha hát használjuk ezt a nikki ami a legalányosabb az összes közül, szerintem ahogy hívják őt, hogy hát ezek a nagyon ijesztő technomiliárdosok nál landol végül többnyire a pénz, vagy, vagy az egyik jellemző jellemző példa is, és, és azt mondja is, hogy, hogy nem azoknál az embereknél van a pénz, akik meg akarják változtatni a világot, hanem azok, akik elverik játékrakétákra. És akkor itt ezen már viszonylag szépen be van cél azzal, akikről beszél. Hát mármint igen. Mert játékrakédát építeni most már nagyon nagy divat a, a Szilizium völgyben. Több is szállt fel ezen a héten. Ahogy, ahogy diszruptálni iparágokat, viszont a, a, arra felhívja a figyelmet, hogyha azok, akik iparágokat diszruptálnak, azok diszruptálva is lesznek, és ez ö, csak további rombolásokhoz vezet és semmi építéshez. Nagyon érdekes egyébként, ezt nagyon ajánlom. Igen, akkor csapjuk mellé egyébként a másikat is, volt neki a South by Southwest-es South a... Southwest előadása. Keresd meg a linket, belinkeljük a show azért sokkal hosszabb, az egy ilyen két mosogatás hosszú beszéd. és ott is egy ilyen tipikus Sterling gondolatot visz végig, kezdve azzal, hogy Austin a jobb oldali Texasban hogyan egy kicsi, görög típusú, nemzetállamként beékelt érdekes hely, és a csúcs technológiának mi a fejlődési íve és mire kell figyelni. Egész egyszerűen azért érdemes, érdemes hallgatni ezt a fickót, mert egy mm. nagyon okos ember. És egy kicsit hosszabb távon gondolkozik, mint az megszokott. E, ami miatt mondjuk teljesen olvastatlan a blogja, mert hogy két konyára jár a megmondó emberek előtt, és így nehéz igazságnak elfogadni, amiket mond. Aztán majd kiderül, hát. hogy az volt -e. Látok itt még egy apróságot, ami szerint kipróbálható a Bittorrent szink, ami e ami attól érdekes, hogy elsőre összekeverhető a Dropbox-al, tehát ez ugye valamilyen torrentezés, és akkor valahogy a két számítógép között áttorrentezünk fájlokat, de ugye az a különbség, hogy míg a Dropbox esetében feltöltjük a felhőbe azt a fájt, aztán mondjuk adott esetben valaki másnak elérhetővé teszünk. Itt az kell, hogy két gép, két végfelhasználói gép között történjen meg a, a torrentezés, vagy hát a torrent alapú szinkronizálás. És euh, tehát ez, ezen két gépnek bekapcsolva kell lennie azonos időben. Viszont ha én jól értem, akkor ez igazán arra jó, hogyha nekem van itthon egy euh, fájlserverem vagy valami olyasmi, egy nasom, akkor arra tök jól tudok hazaszinkronizálni szinkronizálni És viszont... Hát ez az kell, hogy NAS-odon fusson egy Sync program. Ezt, igen. Uh, Kipróbáltuk ezt... ezt a szoftvert. Másrészt meg... Uh ilyen nagyon furcsa, nem feltétlenül létező piacírést sikerült feltölteni ezzel. Mert hogy annál bonyolultak, hogy azt tudjam mondani anyámnak, hogy akkor majd azon fogok neki küldeni fájlokat, és csak kírja be azt a, egyébként tényleg rövid mint tudom, 15 karakteres csicskos kulcsot, amit átküldök, és jelöljön kinek egy folder hogy hová másolódjon be. Jézusom! Mert ennyit, tehát még egy torrent fájl sincsen benne. Közepesen tájékozott felhasználóknak tök jó. Ez okay. jól értem, hogy az a fajta ö peer-to-peer -peer, uh, backup alkalmazás, ami a régi tényleg évhizedes vidber úgy, úgy volt összefoglalva, hogy uh, zippelt be, szavaz le, ahol miatt majd nevezd el valami pornófilm nevére és tölst el Nem, nem, nem. Ez, ez egy olyan Dropbox, ahol uh, kézzel tudod megadni az engedélyeket, hogy melyik uh, könyvtár mit csinálhat a másik, akivel megosztottad. És az egészet egy uh, titkos generált kulcsa küldöd át. Dropbox, okay, a... BitTorrentzőknek. Bitter Sing beáll abba a sorba, amit a mai adásban igen, hosszúra nyújtottunk, a még csiszolandó, egyelőre nem túl kiforrott új alkalmazások sorába. Viszont van itt egy olyan, amit tényleg csak egy nyúlfartnyi említés, van egy, amit már nem csiszolnak tovább, hanem homlokon lőnek ez a poszterhoz, ami a héten becsuk, és ez keltnek fáj. Emléke örökki a szívünkben marad. Ma költöztettem a másik podcastomnak a dolgait, Többé-kévesbé rohadt az export része is a csócnak, aki eddig nem költöztette volna a saját csócait, az még most próbálja meg. És holnaptól kizálog Twitter van, leprombolták ezt a jó kis Nem volt annyira rossz egyébként, kár érte. Ha jól lettam, akkor az Archive Team az nem fog végigérni a mentésén. Most tartanak úgy, hogy még hátra van 1,2 millió elem. Hát, ezt lehet, hogy lepörgetik addig. Hát. Így vagy úgy, bye bye poszterhoz. Tőle elköszöntünk. Viszont ezt, ezt a következő hírt, ezt én nem is értem, de biztos majd elmondja az, aki beírta. A NASA ingyen munkával gyártatott magának média művészetet, ez a jövő. Hm? Jelentkezem, én voltam. A Verge arról, írt, hogy a NASA egy International Space Apps Challenge nevű dolgot írt ki ami a világ bármelyik pontjára lehetett jelentkezni, és ifjú hackereknek kellett olyan dolgot írni, amik segítenek abban, hogy a NASA-ban NASA nagyon sok adat, az valahogyan láthatóvá váljon. Uh -huh. Kaptak 770 darab beküldött pályázatot, amiből itt válogattak most a jobbakat, és ilyen egészen elmövedeg dolgok vannak köztük. Például egy jereváni örmény startup írt egy olyat, ami kinektel és tévével rendelkező embereknek való, és azt mutatja be a tévé képernyőjén, és a kinek az érzéket adatok alapján, hogy milyen lehet a holdon ugrálni. <gül> <gül> Amikor azt hiszitek, hogy ez egy nagy gyostabaság, és ennél, ennél rosszabb már tényleg nem jön, akkor el kell mondjam, hogy a Sol nevű eh, applikáció az, eh, az az időt mutatja be, hogy milyen a földön és a marson, és eh, van egy még sokkal rosszabb ennél, és az inbound, ezek azt ami hogy a nyertesek az ott vannak, ami viszont egy Arduino segítségével a cégnek a szerveréről húzza le azt, hogy milyen most a, a naptevékenység. tevékenység. És tizenvalahány LED-del folyamatosan emlékeztek az embereket arra, hogy a napról mindig jön a sugárzás. <gül> Csodálatos. A teljesen useless tudománynak egy újabb gyönyörű példája. Szeretem az ilyet, aminek nincs értelme. Az appot talán megkéri megnézni, ez az egyetlen... <gül> Mert, mert ott, ott van design, azt megcsinálták szépen, ott, ott látszik bennem munka, de, de kinek kell egy bolygóközi időjeles jelentő alkalmazás könyörgöm? Hát, ez valóban van. nem kell senkinek. De kivéltalan a talán Jó, Arduino, tehát ott nem, nem ment rá annyi anyag. Na mindegy, úgyhogy ö, az vicces, de... hogy a Náza az mennyire kapálózik, hogy itt valahogyan ő fontos legyen ebben a mai világban, de az ilyenek azok nagyon égőek sajnos. De figyelj és akkor kinek kell mondjuk egy világító növény, hogy ilyen ügyesen kössek át a következő témánkra? Nem, hát, nem tudom. Ti szeretnétek otthonra világító szoba növényt? Tök szeretnék, hol kell feliratkozni? Van egy Kickstarter kampány rá. Minnyiért adják? Mindjárt nézem. Az a, az a probléma egyébként, hogy Európát Egyes Egyesült Államokon kívül, lévén, hogy ez egy, ez egy növény, egy manipulált növény, nem igazán tudják adni, viszont tök szívesen adnak egy könyvet, benne a DNS-sel, mármint a DNS leírásával, és, és adnak kontaktot, hogy, hogy, hogy kivel tudod leszintetizáltatni a magot. Ha amerikán belül vagy, akkor 40 dollárért kapsz egy marék magot, amiből tudsz ültetni magadnak világítós növényt. Ez, ez a növény ezt foszforeszkálni fog egész éjjel, és igazán nem látom, hogy hogyan lehet neki kapcsolni például. Szaporodás képes? Szaporodás képes. Nem tudni, hogy milyen élettani hatásai vannak a azokra a dolgokra, amik, amik mondjuk így megeszik. Ez úgy néz ki, hogy, hogy kombinálták a szitakötő dns egy növényjel, uh -huh. nem is tudom, mi volt az alapnövény. Reméljük, hogy nincsen benne béka és ezért nem fog elszabadulni egy karib-tengeri karibtengereki szigeteken. Mert akkor abból újabb ilyen fiam mert lesz. Mert akkor szanik. Jeff kell bevetni rá. igen mert akkor Jeff Goldblum az egyetlen megoldás, így van. A projekt egyébként 65 000 dollárt kért, és most tart 157 000 nél Na, akkor ezek szerint világító növény sokaknak kell. Ezt Nagyon sok. Igen, ez gyönyörű szép. Teljesen Agi... értelmetlen, de gyönyörű szép. Nézd, figyelj, a... ha nem félnék attól, hogy szétlopják a fenébe, akkor ilyen növényekkel tele mondjuk a lépcsőházat. Uh -huh. Ahhoz pont elég, hogy felsétáljál. Uh -huh. Nem kell lámpát gyújtani. Nemzetgazdasági haszon kiemelkedünk a szarból. Mi Csak kell még. Mi kell még, igen. De egyébként hatalmas egy tűnik, a másik az, hogy nem tudom tényleg, hogy vannak-e itthon ilyen növények, arra bidopsis. ezt már kiguglízzuk adás után, hogy pontosan mi, és tudnak-e keveredni, hogy a végén majd a muskát is világítani fog el, vagy sem. Ha 10. dollárt fizetsz, akkor a mindenkinek kiküldött magok DNS-ébe akár 30 karaktert is mindegyük legrágább legdrágább egyike, jelzem, hogy egy darab már elment ebből a csomagból, még négy van. Aha. Ha valaki mindet megveszi, a 120 karakter. A Nigerek vagytok ki, az be... a Nigerek vagytok mint felirat, az beleférne. Csak itt szólok. És ezt miért, miért akarnák ezt a feliratot alkalmazni? Hát ugye a klasszikus bash.hus idézet, mindjárt elő is keresem, addig kellett mond el. A huvikónak a a nagy idejében, amikor még a wifi az ritka és fontos dolog volt, és fiatalok játszottak az a wifi-t építettek itt-meg ott, és azt hitték, hogy azzal lesz lefedve a város, nem pedig 3G-vel. Akkor történt az, hogy a Huvikónak az IRC csatornájára bement valaki egy náza, názás IP-címmel. Azért, mert egyébként utólag megkérdeztem, hogy elromlott a névfeladás, és lehetett valahogy trükközni vele. És közölte azt, hogy amennyiben ez a magyar wireless community-nek a csatornája, akkor itt szeretnék közölni, hogy a Budapestről induló sugárzásokat azt elkapták, és semmiképpen nem fogja elérni a marsot az üzenet, hogy vagytok mind. Majd kilépett. És ez egyébként is a basnak az egyik legjobb története, ahol az ilyen magyar írás és megmondásokat gyűjtik. De később, amikor a Mars Science laboratory ami azt hiszem, hogy a curiosity a leánykori neve, fel lehetett üzeneteket a Marsra, viszonylag csekélyebb donációért, akkor arra a mikrocsipre valaki behizette a pénzt, és felírták azt, hogy niggerek vagytok mind. Tehát az üzenet elért a Marsra, ott van és gurul. Ó, oh, értem. Hát ezek, így már minden világos. De utána a DNS-be beírni a következő komoly lépcső. Ja, Istenem, de bonyolultak az emberek. Bár ez a következő hírből is látszik, ami szerint készült egy játékhoz valami, amiben tweedruás robotok vadásznak emberekre. Uh, ez, ez, a, ez az a játék, amit a legjobban várok így 2013-ban. Ez a Sir, You are being hunted, ami a, egy lopakodós menekülős játék, amiben emberevő gyakorlatilag, mint, mint a brit rókavadászok lennének, csak nem rókára vadásznak, csak, hanem, hanem emberre a brit vidéken. És hát az a Jim van egyébként a projekt mögött, aki a Rock Paper Shotgun nevű egyik legjobb videójáték blognak az egyik szerzője. És az nagyon vicces már önmagában is, hogy a videojáték újságírók egy idő után úgy érzik, hogy ők annyit fikáztak már játékokat, nekik is kéne egyet csinálni. És ami eddig szembe jött, azok eddig kivétel nélkül nagyon jó minimál játékok voltak, legalább kettőről lesz szó majd mindjárt három mondaton belül. Most szóval azért vettük elő a Sir You Are Being Hunted-at, mert készült hozzá egy algoritmus ami autentikus brit vidéket generál, mert hogy procedurálisan generált, tehát nem előre leprogramozott pályák vannak, hanem a játék összedob egyet, amikor betölt. És ehhez fel kellett ismerni, hogy hogyan néz ki a brit vidék, milyen típusú talajok váltogatják egymást, milyen típusú növényes társulások vannak, és hová lehet dobni egy várost vagy néhány házat, hogy úgy nézzen ki, mintha az egy valós brit megye lenne. Fantasztikus dolgokra képes a számítógép, nem gondoljátok? A játékprogramozásnak a legszebb része a procedurális tájgenerálás. Egyébként a több ilyen posztot izgultam végig, hogy, hogy sikerül-e felhőkarcolókból álló mehettent vagy éppen börtönt ö, csinálni. Úgyhogy csak egy szíptet van az elején. Ezek mindig nagyon jók. Szerintem egy olyan... olyan bajszos pipázó, tweetzakóban emberre vadászó robotok is megérnek egy misét. De ugye a tájgenerálásról jutott eszembe, hogy van egy olyan ö, projekt, ami egy igen nagy projekt, és AuTerra-nak hívják, és amik körülbelül ugye azt tűzte ki célul, hogy teljesen valósághű földi tájat generáljon, de az egész földi jót próbálják uralni ezzel. Aztán, az izé jutott még eszem hogy egyébként, hogy ez, ez annyira régi dolog ez a tájgenerálás, hogy még én a server cd re jutottam hozzá az időszámítás kezdetén a TerraGen gennevi programra, emlékeztek? Igen. Igen. Az is pont ugyanez ez az érzés volt, hogy felrajzoltál ilyen hegységeket, meg dombot, meg minden vackot, beállítottál egy kamerát, és ott hagyta lementél és 10 percet lerenderelte a 800 x 600 háttérképet, amit jövő héten használtál nagyon büszkén. Viszont ha már, ha már uh, procedurálisan generáltál, akkor muszáj megemlíteni a 2009-ből az elevéti című demót. Ezt nem tudom, ismeritek -e. Nem. Uh, ez egy 4 kilobajtos demo, tehát 4096 darab byte van benne. Uh. ami három és fél percen keresztül prüntjögős zenével ö, egy havas táj fölött úszik a kamera. És tehát a, a havas táj is elképesztően bonyolult, és a zenese az a, a, az a kő primitív. Ö, 4096 bájt és 2009. Uh -huh. Jó számok. Atya, Atya, úristen, a Terra közben Fizetős szoftver lett, lehet hozzá különböző ö, növénycsomagokat is vásárolni, és, és egy óriási program. Bármelyik gépet le lehet vele terhelni, úgy nézem. Nagyon izgalmas, ki kell próbálnunk valamelyik következő adással, amit lehet rajzolni ma. Úgy Ellenben van nekem heti játékom. Halljuk! Az egyik és a másik kis az a előbb említett kategóriába tartozik, tehát videojátékos újságírók döntöttek úgy, hogy egyszer csak kell neki játékot csinálni a jelenleg csak bétában van és sorba kell állni Tom Francisnek a Gunpoint című játéka ami egy oldalról nézős, félbevágott házat meghegkelős, betörős típusú játék és borzasztóan jó nagyjából 4 óra alatt, 5 óra alatt végig lehet játszani egy tolvajt alakítasz, aki egyszer csak kap egy megbízást hogy le kéne törölni mindenféle felvételeket különböző házakból a számítógépről aztán kiderül, hogy ezzel valaki mást kavartál bajba, utána ők kér segítséget, és egy ilyen teljes noár történet bontakozik ki, úgy, hogy közben a pályák azok arról szólnak, hogy úszol, másszol, újra drótozod a háznak a biztonsági berendezését, nagyon gyorsan lehet váltani a valós nézet meg a biztonsági nézet között, és át lehet azt állítani, hogy ha a lift megérkezik X emeletre, akkor a lift kapcsoló inkább a lámpát kapcsolja, a lámpa az viszont ne legyen a szinten semmivel. A hangérzék külön, ami ott van lift mellett, és a csengésre aktiválódik, az nyissa ki az ajtót, és akkor így, hogyha, ha feljutsz, akkor ott már minden nyitva fog állni. És ezzel lehet manipulálni az őröket, a, a környezetet, a különböző ilyen védőeszközöket riasztókat, kamerákat, mindent. Ö, alapvetően egy picit akciós puzzle játék lenyűgözően nagyon jó. Úgyhogy a grafikája szinte nulla, majd berakjuk a shownozba a a trailert meg lehet nézni, hogy hát nem, nem azzal fogják eladni, hogy ez szebb, mint a krájzisz. Gyermekkori élményt hoz vissza. A, atya isten túl kell járnom a leütetlen rendőrnek az eszén, hogy lehetne elcsalni abból a szobából és rázárni az ajtót, típusú problémák felett, agyal az ember. Ö, és csak az átkötőképernyőkből jut a szébe, hogy vajon mit csinálok én? Hogy jó oldalnak dolgozom, vagy nem? nem. És kiderül a jó oldalnak dolgozol, nem? Uh, Elértem a játék végére, ott a számító ugye, ott a program elkezdő össze kattingati neked egy posztot. Néha reagálhatsz arra, amit ő ír, néha vannak sorok, amik a te döntésed alapján generálódnak, és abban nincsen beleszólásod. Ez alapján én valószínűleg a legnagyobb bűnöst hagytam elszökni, de uh. úgy érzem, hogy jó oldalnak dolgoztam. Mindestről írtam a srácok, aki fejleszti, hogy hogy itt van a statisztikai fájl, amit kért, mert az a másik kérés végén, küldjük el az egyik fájlt, ami ott a programfutársát vizsgálta. Meg megfogalmaztam egy-két kérdést, köztük az, hogy lehet lenullázni nullára a játékot ismét, mert akkor végigjátszanám még egyszer, megnézném, hogy akkor jobban döntök-e. Nagyon büszkék vagyunk rá, Kelt, hogy a jó oldalon álltál. Én legalábbis nagyon büszke vagyok rá. Köszönöm szépen, ez nagy szó, vagy nagy hogy nagy hogy elhallgattad, hogy hány hullát hagytál magad mögött? annyira nem sokat a szemhúzat. És hát, hát akkor... is tenki, rossz helyen voltak. A másik pedig a Trilby The Art of Theft című játék, ez ingyen letölthető, ez bárki kipróbálhatja most azonnal. Ez a nevű nagyon beszédű hadaros gamer újságíronok a játéka. Ott nem is kérdés, hogy jó oldalon állsz. ugyanakkor ki kell fosztani házakat benne. Ugyanez az élmény, neki lehet akár most is esni. Akkor... Adjuk is meg a lehetőséget a kedves hallgatóknak, hogy essenek neki az Altosheft-nek, és mi köszönjünk el, és elköszönjünk. Köszönjük, köszönjük el. el. Akkor köszönjünk el. Én elköszönök. Sziasztok. Jó, sziasztok. Sziasztok.